în și pe pământ, el mi tată, și la microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultător lecțiunea I022 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe programul nostru de astăzi cu meditația asupra versetului 4 de la Evanghelia după Ioan capitolul 2, în al cărei studiu ne aflăm la lecțiunea 22. Înainte însă de a pătrunde în versetul amintit de al citi și urma de explicațiile care îl însoțesc, haideți să mai facem o incursiune împreună cu Cristina Roy în povestirea ei fără Dumnezeu în lume. În lecțiunea precedentă l-am lăsat pe moarți vorbind cu gropărea sa, care la început s-a arătat nemulțumită de faptul că el, Duminica, în zilele de duminică, atunci când mergea la pășune, se îmbrăca totuși cu hainele lui bune. Ea a spus că nu se face să își ia hainele bune la pășune. El a motivat această atitudine prin faptul că Domnul Isus îl vede și că dacă nu poate merge la biserică, cel puțin vrea să cinstească pe Domnul Isus în ziua aceasta a săptămânii, mergând în haine curate. După ce au avut această discuție, gropărea sa când s-a dus acasă și a vrut să-și pună un șorț murdar și a adus aminte de vorbele micuțului moarți și pe loc și-a pus unul curat, gândindu-se că Domnul Isus o vede și nu se cade ca în zilele de duminică să umble oricum. Aflăm apoi că, în partea de sus a comunei, a murit morărița, care i-a lăsat lui Moarț un fular. Nu era nou, dar frumos, lucrat cu trandafiri. Pe acesta l-a luat el în pădure, l-a întins pe o stâncă, a așezat pe el Noul Testament. Era pentru el acolo ca un altar. Aici se ruga, citea și cânta. Așa sărbătorea el duminica, înainte de masă, singur, iar după masă, împreună cu Iosif pentru că Iosif mergea dimineața la biserică. După ce s-a terminat examenul, băieții au reintrat în ritmul de viață obișnuit. Moarți împletea coșuri, Iosif păștea turma sau strângea fructe de pădure. De la un timp, ducea geanta unui domn care măsura ceva în pădure. Îi mergea bine. A primit și doi bănuți. Iosif și Moarți erau fericiți și parcă molipseau și pe alții cu fericirea lor. Într-o duminică, Testamentul s-a deschis pe la sfârșit. Moarți citi capitolul 21 în care scria După aceea am văzut cer nou și pământ nou. Nu mai putea de bucurie. A dat în sfârșit peste locul pe care îl căuta atât de mult. Auzise el de la colportorul acela că despre pământul nou scrie undeva pe la sfârșit. Nu s-a oprit până ce n-a citit tot capitolul, ba încă ceva și mai departe. Vai, ce de frumuseți sunt pe pământul acela! Acolo unde locuiește Dumnezeu și unde merg oamenii după moarte, trebuie să fie lumea mai frumoasă. Citiți el că pe pământul acela sunt o seamă de lucruri extraordinare. Este acolo un oraș numai din pietre scumpe, cu 12 porți, la fel, făcute din diamante, iar străzile sunt pavate cu aurul cel mai curat, în mijlocul orașului curge un mic pârâiaș pe marginea căruia sunt plantați pomii care rodesc de 12 ori pe an. În acest oraș nu există templu pentru că Dumnezeu umblă și vorbește cu fiecare om. Acolo este tronul Domnului Isus și El este regele acelor oameni pe care Dumnezeu îi ia la sine. El va locui cu ei în veșnicie. Acum ei îi slujesc, îl văd pe Domnul Isus și poate chiar pe Dumnezeu. Vai, ce frumos trebuie să fie acolo, gândea moarți în timp ce citea. Iubiți ascultători, în concluderea acestui fragment vreau să fac o remarcă la care dacă luăm bine aminte vom avea un câștig nespus de mare. Dintre acei destui de puțini care astăzi mai citesc cuvântul lui Dumnezeu, sunt și mai puțini aceia care au un câștig veșnic din cele ce citesc. Și să vă explic de ce, atâta vreme cât numele Domnului Isus pentru noi este un nume gol, este un nume, este poate o persoană istorică, o persoană care a trăit acum 2000 și ceva de ani, un om deosebit, este poate chiar fiul lui Dumnezeu, dar care a trăit acum 2000 de ani. Sau pentru unii este o icoană care stă pe un perete, oricum pentru toți aceștia pentru care Domnul Isus nu este o persoană vie care ne însoțește potrivit cuvântului său în tot timpul, cuvântul pe care îl citim are pentru noi valoarea corespunzătoare a unui nume gol, a unei persoane care a trăit oricând, oricât de mare ar fi fost, dar nu mai este acum cu noi, a unei, a unei picturi după perete sau chiar a unei statui, fie chiar și de aur. În momentul însă în care ne gândim cu toată seriozitatea la cuvântul lui și îl credem. Credem în tot, a tot prezența lui în tot locul cu noi, așa cum credea acest micuț moarți, și pentru că îl credem că este cu noi și ne vede tot timpul, începem să ne ajustăm ținuta noastră, începem să ne controlăm, să ne verificăm gândurile, privirile, ochii noștri, umblările și faptele noastre, în momentul acela începem să devenim tot mai conștienți despre a tot prezența Lui și pentru că îi realizăm prezența și o invocăm în viața noastră considerându-L că este viu, El își face loc și vine cu lumina sacerească luminându-ne cuvântul Său și făcându-L să ne devină o realitate. Cuvântul Lui Dumnezeu este actul de grațiere din celula închisorii păcatului în care ne aflăm închiși. Fiind deci într-o celulă închis, unde ți se aduce actul de grațiere în, pe tava de mâncare, la ce ți-ar folosi să-l ai dacă este întuneric și nu-l poți citi? Ai să-l folosești cel mult ca un șervețel cu care te ștergi după ce ai mâncat și-l arunci la gunoi. În același fel, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, fără lumina Duhului Său cel Sfânt, lumină care vine numai dacă îi dăm voie, dacă o chemăm, dacă înțelegem, dacă acceptăm prezența Lui în jurul nostru, cuvântul Lui Dumnezeu va avea pentru noi aceeași valoare pe care ar avea o actul de grațiere într-o celulă. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca pe parcursul acestor minute, ascultând la cuvântul Tău, să înțelegem că Tu ești peste tot pentru că Tu ești atot prezent, Tu umpli tot Universul, însă Te faci cunoscut numai acelora care Te cheamă și acceptă prezența Ta în viața lor. Fie ca aceste cuvinte care urmează acum să ne stârnească la a te chema, a te accepta în viața noastră și a te lăsa să ne luminezi cuvântul tău cel sfânt, în care sunt ascunse toate tainele bucuriei și fericirii noastre, atât aceasta vremelnică, cât și cea veșnică. Amin. Cu tine, Oh, chiep mang dai tu sao Ascultătorii ne aflăm așadar în versetul 4 de la capitolul 2 al Evangheliei după Ioan, verset care sună în felul următor. Isus i-a răspuns, Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Desigur, știm toți despre ce este vorba, suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus a săvârșit prima sa cu ocazia nunții din Cana, unde a fost invitat împreună cu ucenicii lui și mama lui era acolo. După ce s-a terminat vinul, ceea ce simbolizează că pe pământul acesta totul este trecător, nu se terminase încă nici nunta și deja au venit problemele în viață, mama Domnului Isus, care a observat această lipsă, a venit la el și a spus Uite, nu mai au vin. Am vorbit deja în lecțiunea trecută și am văzut o învățătură foarte interesantă și foarte importantă pentru noi de o covârșitoare valoare, și anume Însăși mama Domnului Isus a venit cu nevoile ei la Domnul Isus Hristos. Prin aceasta ne dă o învățătură foarte puternică nouă tuturor acelora care cinstim pe Maica Domnului să învățăm ca noi, cu toate nevoile noastre, să mergem la Domnul Isus Hristos. Ea însăși n-a putut să-și rezolve problemele singură singure, cu cât mai puțin ne va putea rezolva problemele noastre. De aceea, toți cei care cinstesc pe Maica Domnului îi vor urma exemplu și vor merge la Fiul ei cu toate problemele, cu toate nevoile pe care le are, mai ales cu nevoile de viață veșnică. Cu îi lipsește bucuria, trebuie să știe că cine se va duce la Domnul Isus Hristos, îi va dea să bea din apa vie, care spune el că va țâșni până în viața veșnică. Alături de gândurile pe care le-am avut, vom adăuga și pe cele de astăzi, care, din motive de timp, n-au putut fi acoperite în lecțiunea precedentă. Vorbind în continuare, despre importanța pe care o are Maica Domnului atât în viața Domnului Sus, cât și influența pe care o poate exercita în viața noastră, vom spune că cine caută să atribuie Maicii Domnului alte roluri decât rolul dat de Dumnezeu prin Îngerul Gavril, cine vrea să o așeze într-o altă stare decât aceea în care a așezat-o Dumnezeu, Trebuie să știe că acela care încearcă așa ceva se luptă pe față împotriva lui Dumnezeu. Tot așa se întâmplă și cu cel care micșorează partea pe care a avut-o Fecioara Maria în împlinirea planului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi suntem datori pentru fericirea noastră, dacă vrem să ne gândim numai în felul acesta și tot e bine, să menținem un echilibru, să lăsăm lucrurile așa cum ne-a așezat Dumnezeu. Nici să nu le exagerăm, nici să nu le minimalizăm, ci să dăm mai Maicii Domnului, ca și tuturor celorlalte personaje din Scriptură, locul pe care Dumnezeu li l-a dat. Fecioara Maria a fost mama trupului omenesc al Fiului lui Dumnezeu. Reținem, ea a fost mama trupului omenesc al Fiului lui Dumnezeu, dar nu și al ființei lui Dumnezeiești. Domnul Isus. Este din veci în Dumnezeu. S-a coborât din cer, dar era în cer. Pentru aceasta, să citim Evanghelia după Ioan în care ne aflăm, capitolul următor, la versetul 13. Așadar, când Domnul Isus îi spune, femeie, ce am eu cu tine, El îi vorbește din acest punct de vedere ca mamă a trupului său omenesc. În afară de împlinirea părții ei în lucrarea mântuirii, mama Domnului Isus a rămas o femeie curată, sfântă și fericită. În lucrarea pe care o făcea Fiul lui Dumnezeu, ea nu mai avea nimic de făcut. Își termina misiunea. Lucrul acesta se vede limpede în Evanghelie și în tot Noul Testament. Ea nu mai avea nicio autoritate asupra Domnului Isus și nu i se primea nicio părere care ar fi fost nepotrivită cu marea lucrare a mântuirii pentru care venise el din cer. În lucrarea sa dumnezeiască, Domnul Isus rupsese toate legăturile pământești de rudenie. Femeie, ce am a face eu cu tine? Într-o altă traducere scrie, ce este între mine și tine? Aceasta este o frază care sună clopotul de înmormântare, al ideii că Domnul ar mai ține seama de legăturile de rudenie după trup. Mama Domnului Isus ducea o viață de rugăciune, cum duc toți sfinții care trăiesc pe pământ, și rugăciunile lor sunt luate în seamă de Dumnezeu, dar ea, mama Domnului, nu are niciun privilegiu prin faptul că Mântuitorul s-a născut cu trupul din ea. Cuvintele pe care le spune Domnul Isus: ce am a face eu, Fiul lui Dumnezeu, cu tine, tu care ești ființă de carne, vor să spună în alte cuvinte, nu avem nicio legătură în lucrul acesta, sau veziți de treabă. Domnul Isus voia să o aducă pe mama lui, pe cei de atunci și pe noi cei de astăzi, la adevărata cunoaștere a ființei lui, a lucrării lui și a jertfei lui. El vrea să-l cunoaștem nu după trup, ci după duh, așa cum spune la 2 Corinteni 5 cu 16. Îi spune, deci, Domnul Isus, nu mi-a venit încă ceasul. Toate sunt rânduite cu precizie în planul lui Dumnezeu. Nimic la întâmplare, nimic în afara timpului rânduit. Toate își au timpul lor, cum ne spune Eclesiastul la capitolul 3. Din cuvântul acesta al Domnului Isus, învățăm că el avea un ceas pentru orice lucru. El are un ceas pentru suferință și un ceas pentru lucru. Și în toate, el era foarte punctual. Aceasta a fost una din frumusețile vieții sale. Să avem și noi un ceas pentru fiecare lucru. Dacă am pierdut ceasul acesta, am pierdut un prilej care nu se mai întoarce. Dar trebuie să ne învățăm și să așteptăm pentru fiecare lucru ceasul potrivit. S-ar putea să nu întârziem mult ceasul, poate câteva clipe, ca la Domnul Isus, dar noi trebuie să-L așteptăm cu răbdare, să nu o luăm înainte, dar nici să nu rămânem în urmă. Ceasul, timpul nostru, se află în mâna Tatălui Ceresc și când zice El, trebuie să ne grăbim, să împlinim ceea ce avem de făcut. Cine este călăuzit de Duhul Sfânt, nu poate ști dinainte cum îl va călăuzi Duhul, însă el trebuie să fie gata în orice clipă. Credinciosul adevărat este necurmat la dispoziția înțelepciunii nespus de felurite a lui Dumnezeu. În continuare, în versetul 5, evanghelistul Ioan, care ne relatează această scenă, ne spune Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice.” Oi iubiți ascultători, dacă am înțelege noi acest îndemn, această poruncă, dacă vreți să o luăm așa, a Mamei Domnului Iisus, pentru orice împrejurare și în tot timpul, de câte rătăcirea am fi păziți. Ea ne spune atât, să faceți orice vă va zice. Aceasta este singura poruncă pe care o dă Maica Domnului în toată Scriptura. Iar nu cere nimic altceva decât să facem tot, orice, absolut, orice, tot ce va zice Fiul ei să împlinim în tocmai. Aceasta este singura poruncă. Semnul că cineva cinstește de cu adevărat pe Sfânta Maica Domnului este că îi ascultă îndemnul și porunca ei fără să se gândească și anume se va duce la Fiul ei cu toate problemele și va face pe urmă ce va zice El. Este greșit, este o mare înșelare să spui că cinstești pe Maica Domnului, aducându-i ei venerare, rugându-te ei, cerându-i ei să împlinească anumite lucruri, când ea n-a putut nici atât să facă de la sine să prefacă apa în vin, ci și pentru aceasta s-a dus la Fiul ei și în totală umilință și supunere față de El, când El a întrebat-o, ce este între mine și tine? Ea s-a dus și a spus Lugilor, mergeți la el, nu veniți la mine, că eu n-am nicio putere, și faceți orice. Cuvântul acesta, orice, este nelimitat. Tot ce va zice fiul, faceți în top mai. Acest îndemn este atot cuprinzător și valabil pentru toate timpurile. Să faceți orice, vă va zice el. Așa a spus Maica Domnului. Și așa fac toți cei care o venerează cu adevărat și îi respectă ființa și lucrarea pe care rolul pe care l-a avut ea în viața Domnului Isus. Ioan Casian, care a trăit pe la anul 360 până la 435, întemeietorul monahismului în apus, povestește despre un om care timp de un an întreg a cărat în fiecare zi apă la câțiva kilometri ca să ude un pomuscat, și a făcut acest lucru fiindcă așa a zis mai marele său. Un altul arăta altă năzdrăvănie pe care ar face-o dacă i-ar porunci mai marele lui, iar când i-a spus că ar fi o treabă de om fără minte, a răspuns Mintea trebuie să fie la acela care poruncește, nu la acela care poate să se supună. Vedeți, acestea sunt pilde de supunere oarbă față de o autoritate omenească, plină de cusururi și nu sunt vrednice de imitat, este adevărat. Dacă însă Dumnezeu este acela care poruncește, atunci supunerea oarbă nu este un lucru prea de tot, pentru că nu poate să fie nicio pricină de îndoială în ce privește înțelepciunea și bunătatea poruncilor lui Dumnezeu. La porunca Domnului Isus, e lucru cu minte să arunci mreaza în același loc în care toată noaptea te-ai trudit degeaba. Dacă Dumnezeu ne poruncește, Putem să îndulcim apa cu sare, cum a făcut și Elisei. Putem să mergem pe valurile mării, cum a făcut și Petru. Bine a zis Maica Domnului în versetul acesta, să faceți orice vă va zice. Și dacă nu vă zice, să nu faceți nimic de la voi sau din îndemnul altora. Maica Domnului Iisus ne îndeamnă numai și numai către Fiul ei. Și dacă ea ne spune că să facem orice, tot ce ne zice Domnul Isus Hristos, atunci nu mai putem să mai facem nimic altceva pentru nimeni altcineva. Să faceți orice vă va zice El în cuvântul său scris, ne adăugând și nescoțând nimic, pentru că orice adăugare și orice scoatere strică adevărul, îl denaturează, iar cei dorniți să meargă pe calea Lui nu mai pot. Cine adaugă sau cine scoate din cuvântul scris al Domnului Isus ceva, se face vinovat de crimă pentru cei care vor să vină la viață, la viața cea nouă, dar sunt împiedicați din pricina celor care au fost adăugate sau scoase. Să facem numai ce ne spune El și tot ce ne spune El, Domnul și Mântuitorul nostru, în toate privințele. Căci n-a lăsat el nicio problemă încurcată, ci orice lucru ne l-a spus limpede, iar ce a mai rămas de spus a trimis pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care prin Sfinții Apostoli a lăsat scris tot ce trebuie să știe și să trăiască Biserica până va veni el, mirele nostru a doua oară. Să faceți orice, orice vă va zice. Aceasta este porunca Maicii Domnului. Această poruncă o împlinesc toți aceia care o cinstesc cu adevărat. Nimeni nu poate să o cinstească pe Maica Domnului mergând la ea și cerându-i ei să facă ce nu poate. Ea nu poate să facă nimic în problema mântuirii noastre, n-a putut nici atât să facă, să prefacă apa în vin, ci toate problemele ei care le-a avut, le-a supus Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, iar pe noi, cei care o cinstim, pentru că merită cinste în măsura în care Dumnezeu a cinstit-o să poarte pe Domnul Iisus Hristos, iar pe noi ne îndeamnă tot la Domnul Iisus Hristos și ne spune, faceți tot. Deci ea s-a degajat, ea nu mai are nimic să ne facă, noi trebuie să executăm tot ce ne spune Domnul Iisus. Dacă slugile cărora le-a fost dată porunca n-ar fi făcut exact ce le-a spus Domnul Isus, s-ar mai fi putut, oare face minunea din cana Galilei? Iată o întrebare. Dacă aceste slugi n-ar fi umplut vasele cu apă, ci cu altceva, sau nu le-ar fi umplut până sus, așa cum a poruncit Domnul Isus, ci doar până la jumătate, și dacă nu le-ar fi umplut cu toate câte erau acolo, ci numai o parte din ele, oare n-ar fi fost împiedicată minunea? Prin neascultarea noastră de tot cuvântul scris al lui Dumnezeu, așa cum a zis ceara Maria, să facem tot orice ne va zice, dacă nu ascultăm în totul, prin aceasta împiedicăm, zădărnicim lucrarea lui în noi și prin noi. Iată ce mare răspundere avem când este vorba de ascultare. Să faceți orice vă va zice și când este vorba de mine, ar putea spune mama Domnului Sus, căci orice faceți, mai mult sau mai puțin decât e cuvântul fiului meu, are menirea să strice adevărul și vă faceți vinovați de zădărnicirea planului său de mântuire. Așadar... Și în privința, în relația pe care o avem, în cinstirea pe care o dăm Maicii Domnului, trebuie să facem orice va zice Fiul ei, Domnul Isus Hristos. Și fiindcă este un loc potrivit aici, câteva rânduri, cu privire la cele nescrise în cuvântul lui Dumnezeu despre Maica Domnului și care fac parte din credința și practica unor culte religioase din creștinism. Nu cinstim cu adevărat pe Maica Domnului, decât rămânând strict în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ceea ce face mai mult sau mai puțin decât ce este scris înseamnă stricare a adevărului, înseamnă necinstire a Maicii Domnului, căci ea se bucură de adevăr. Ea nu se bucură de neadevăr. Ea se bucură dacă ascultăm ce ne-a spus ea. Nu-i place nimic ce face mai mult și nici mai puțin, dacă nu facem ceea ce ne-a rugat, să facem cu atâta stăruință ne-a poruncit, ce anume să facem tot ce va zice fiul ei, chiar și cu privire la ea. Orice fel de argumente mai vechi sau mai noi, în favoarea cultului malcii Domnului, nu au nici o valoare, dacă acestea nu se potrivesc cu cele scrise în Noul Testament despre ea. Duhul Sfânt ne-a lăsat scris tot ce trebuie să știm și să credem despre această ființă sfântă, despre acest vas ales de Dumnezeu. Din istorie nu luăm cu adevărat decât cele potrivite cu litera Bibliei. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I-022 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să aduc niște mărturii ale teologilor ortodoxi care vorbesc despre adevărata învățătură a doctrinei ortodoxe cu privire la locul de cinste ce îi se cuvine Fecioarei Maria, ca Mântuitorului Hristos după trup. Astfel, în lucrarea Buruieni crescute la umbra bisericii, scrisă de Valerian Zaharia, episcop ortodox al Oradiei, publicată în Oradea la anul 1955, la pagina 86, cine are cartea poate să urmărească, este dat următorul citat. Ascultați! Maica Domnului se cuvine cinstită ca una care a născut după trup pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este Dumnezeu și nu este împărțitoare de har. Încheiat citatul. În lucrarea Sfântul Atanasie cel Mare, tradusă de preot profesor Dumitru Stăniloae prin editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1987, la pagina 256 citim Pe sfinți ei cinstim numai ca pe niște modele, ca pe unii care au contribuit la întărirea credinței în Dumnezeu. Îi cinstim cum cinstim pe învățătorii noștri și pe părinții noștri. Încheiat citatul. Iar la pagina 257, în aceeași lucrare, citim. Deci e propriu numai lui Dumnezeu să îi se aducă închinare și aceasta o știu chiar și îngerii, pentru că, deși îngerii întreg pe alții în slavă, sunt totuși creaturi și nu sunt dintre cei cărora li se cuvine închinare, ci ei fac parte din cei ce se închină stăpânului. Încheiat citatul. De luat aminte, iubiți ascultători, că aceste spuse aparțin lui Atanasie cel Mare, supranumit Părintele Ortodoxiei. Avem apoi... În lucrarea Carte de rugăciuni, scrisă de Valerian Zaharia, ediția a treia, publicată la București în 1981, la pagina 271, următoarea mențiune. Astfel, dacă ei, este vorba despre unii călugări, mărturisesc cu buzele că mântuirea prin Domnul Hristos ne vine ca una din persoanele Sfintei Trăimi care singură dă har asupra omului, iată totuși că unii dintre ei au ajuns să spună pe urmă neadevărul, deci repetăm neadevăr, că harul coboară de la Maica Domnului. Încheiat citatul. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să cinstim pe Maica Domnului așa cum o cinstește Dumnezeu care a ales-o fie bine binecuvântat numele de acum și în vecii vecilor. Amin.